كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب القلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره انما هي ذره واحده فائدهم بالصاحره سبح الله العظيم pastat yana aeta bi surate an naziat me te cilat sot ne do te jetojm inshallah allahu jalla jalaluhu wajalla jaluhu ustas beqim irdajimin inshallah kabul iban ya rabbal alamin aga diten e ramazanit me gjith vllazet musliman anemon ka jan allahu jalla jalaluhu pray neve pranof ya rab pas bevet te te cilat i spieguam gjeje edhe me ne fund ne gjejen e dert dersen e gjejit mthum tri xhana me te cilat u ndan prejtesit gjejit ishin allahu jalla jalaluhu te cilat zona ban be mthum Se zotë i bubajke bejnë disa gjonat mdoja Edhe në disat vogla Shka ku pse bubajke bejnë gjonat mdoja E spjegu më gjë Ishte që nuk katë madhe veç Allahut Me i hek njerëzit prea, prej mendimeve të humbora Në përmetit cëllëve gjonat kanë bë besimin diçka Allahu gjëllë e gjëneru në ka spjegu në even me lajket Ska asë me bëbë bej Ju edhe ska me bëj i badet ative Se ato si ju më bëjnë i badet muhe Këtë e patëm qarë për gjonat mdoja Pra, nuk janë të mloja që meritojnë me ju boj i badet Për qatë për ju tregojnë në këto gjona, ka thonë po bajbe Në dlogë latë së kur në fiku në lënzejtin në në lirin Thanë ka boj dhe me nësë vjegu në eve se ju Si njerës, ashe nuk ashe shumë normal Që të kaloni për s'ka e gjonave në të cilët kanë shumë Do bije ju nuk e dini Për qatë po bajbe, që u freskoj, të afroni nga këto gjona Mrej, bu, kjo ka e gjejtë në Allahu Jallallahu u Jall shanu. Ska kemi sqegoim me ajetin vazhdim te saj surres sot. Keq kto besh, kaj ka bue xhet xemat i ndershëm i ka bue per lijo. I ka bue per lijo, ka thon. Yauma tarjufur rajifa. Keq kta e ka kuptimin se po doim me vërtet u se keni me ngjall neha. Do të jetë këtë janë të cilë rastë sa pjallim me të cilën fillon des episodit sot. Do të më zerni neha. Jo ma të rëgjumë për radhifa. Sëllat ditë është kjo, është as dita kur toka e banë dridhjen e fundit. E banë dridhjen e fundit. Sësila nuk i njënë dridhjeve tokës të të të banë lokalizëm edhe ju i përjeton i keqë, në këtë botë. Jo, dridhja e fundit tokes. Jo me dëshiren e vetë? Me dëshiren e Allahu gjelle gjelaluhu wa gjelle shanu. Të të bëjohan radhifa. Masë dridhje së kësaj toke, Në të njajtën kohë, e njajtë a gjatë, do të gjelë edhe qelinë. Pak brapa. Pse qelinë masë? Në kimi kujtu se qelinë të në toka, jo. Gjënotin dërshëmë. Allahu dhe në gjelalu, të këne ka kryu para qelitë. Registroje. Qelat janë të kryu masë të kësë. Në men njerëi se e përse e merë, atë do të me paskon për para. Të në jo, Allahu dhe në gjelalu, masë pare ka kryu të kënë. Tore, to, pa, pas tokës i ka kriju qejtë, i ka kriju qera gjona. Toka është kriju në fillim. Për e qëka të ne e ka tek, këta jet ka thonë, se t'ja u me të rëgju for rajipe, në ditën kur tokëa e para dëtë drivet prej friri e surit Israfilit Alei Selam. E pësë tokëa me shparin? E mirë bura. Prej kuj kanë medal shpirët, atë naimi të folkë du përdalën e njerit prej vorit. Ato prej kuj kanë medal? A prej qëllit ta? Jo, ja, prej tokës. Kusha për qëllim në këtë ditë? A shë për qëllim njerë ju. A kua kukaj në vorë, a në qëllën të? Në muslimanë këmë i në tokë, dojnë në qëllën vorë. Interesantë, në muslimanë të oki në vorë, a dojnë vorë në qëllën? I bojnë një milionë rezillëshën këtë dunjë, i bojnë një milionë të lasë e shregullimin këtë dunjë, majë smrami. Ah, barim beshem, në no gëta barë qëvek. A e gutë e men Shumë burri mirako Drejt kërri ka dalë shpirti Kë i drejt në qijel tërma ka shku Shik, shik, shik Ja, përsofën së di thalashka përndoda Me tërkuz dhe lishojnë Ja, në gjithë në shkret Me tërkuz dhe lishojnë Me dur të nga e të në tëtë Gradë alës i në shimën Qirën i drejt Qirën i drejt Në qijel në në Ka dalë, vladhja Ka dalë, ka pun Në qijel, ja, në tok Plej, tokës ju ke Prej tokës, prej tokës ju kemi kriju, në to nuk për ju këthejmë, prej tokës kemi mjë në gjopë. Këto nuk e kam nërmen, me hi i fellë, këto, të më falëni, po thamë tjesë, me hi fel, po tjes, i fellë, me, me, me, me fjegu u gjanë e gjapë, në lidhje me dita pyjtje të cilët gjemotë i njëzit e në interesojnë hë gjallartë me i pyjtë. Fënë këso, a ka gjallënë të qëra në planetat qëra, a ka gjallënë të qëra në planetat qëra, Këto so, i lëzit mëjë që pospjegoni njoni për 8.000 vëtë sëllë të kolla vetë vëtës, e ditat ju o gjëlarë pospjegoni se dita nuk e njajtë. 7.000 dit tonë atë është një dit me një planetë dikun me një vetë. E me një planetë dikun të nashtë rështë e 65 vitë viti me një planetë atë i 196 vitë. Me një planetë është doqëta 1.000 dit. ditë, doqëta 5.000 ditë kundra planetës e rëtullimit asaj edhe apësinës i ka qarkullojë. E mirë, a ka një që njeri nuk ka shku njeri ka shku në hon po më ndojnë me shku më një planetë qëtë rë frik tash sukses shënëzohën a fikë më shku a ka dhe kënë qërë njerëzatë që jetoj Allah në gjëllë le zëlalu në kurani kërim ka thonë surëtu rrahman token e kemi bë shtratë jete për gjallë rafëm këtu ka thonë kurani kërim token e kemi kriju objekt jete me të tëllin mundet me gjallë nuk mirë bëh Kejta jetër, të cilën flasin për rinjali në njeri u dnesër, vetëm me token i ka lirë Allahu gjallë gjelaluhu. Ka thonë idha zul zilet il ardu, zil zaleha. Kur drilë të toka në eker, drilë i absolut e fundit, u akhreqët il ardu atë ka leha. Ketë pasurit me gjithë njerëzi qëka i ka pasë në rena? Ka të qitë. Nuk ka përmenë planetë qëtër. Mirë po këta, nuk e përjashtojnë mundësijë. Nuk e përjashtojnë mundësijë të Çallë gjarpësinë aşumë madhën, ja? E pita në ulemata e Islamit, kur të përgjigjemi për këtë punë, nuk i ngul mi kamp edhe fojt, atje ku na nuk dimë edhe nuk kemi arritme pa meshi. Po çka fojm? Allahu xhallaluhu, ai ka kriju kusht vetë me, me të un tokën tonë, na ka pëtojë me qera ka bon të kurse, nuk ka as çdi, çndeni planë e çetër, ka krijuu gjallë na e çhera, etani ato gjallë na e çhera me çera kushte, apo gabon mund shumë me të, për shkak rrezeve të diellit me largsinë, largësia jonë dha ative më nervë. Got the jealousy plane? kika that be plus. Jo jolet ki bil, se kika miliona bil bil ela sistemi dhe lora propri. Fak sina ashu me qola, Allahu a'lam ayadin mamir, kris ora nashtokto ela sitketa gje, ditën e kiametit çak primën e Israfilit duhet me dal para Allahu xh. Elallu. E na për djiz me proveti pro. A to proveti, na proveti. Sami nan dirtin 12to. Yawma tarjufur rajfa tatba'uha aradfa, qulubun yawma irin wajfa. Ibramend. i dalje së teme dhe tonës një njëtë prej vorri për shqetësoj ka zemrë kulubun je u me i dhin në uaj gjitha ka zemrë shqetsus edhe zemrë asë i shqetsimi nuk pas ka përjetu këtu njët asë njët pse zemrë pse zemrë a gjemrotin dërshën do të asfjegojnë me njëa jetë Italiash i tërja është i lidhën drejt për drejti me këtë, ka dhënë, abu sa, so, ruha, ha, shja, e dhënë, sidh, e njënjë, sidh, ditë, sidh, e asaj, ditën e kiametit do t'jen shumë frigun, dhe mëtë shqetsuara, kurse sidh, e asaj, të frigun, sidh, asaj, t'kuj, sidh, asaj, t'kuj, si, preces, kurani kerim, fjala Allah, nuk ka dhënë, sidh e ative, Po, si të asaj si të kuj pra si të zemrës si të këtë pak zonë një ka qërë lëshëj pak e lëpaksit si të asaj si të kuj pra si të zemrës qëka kërën këtë ajetë mrejna që e motin dërshë vetëm një gjohë do të aspegoj për mësë me ullodh ju vetëm një gjohë do të aspegoj shqecimi i zemrës si të borët në organizmi le njeri që mrejna prej qimës krejës nën Dere i të thoni i kamës, kej taj organë nuk kanë regullë. Për të vitën e kiametit, kur shqetësojnë zemrët, edhe kush që të rëkush po shqetësoka. Po shqetësoka gjithë njeriu, pëse allahor shqetënë e ka të tek. Se aje ka të tek, af gjojsh ka e lu në rronin krejësor, e të të moshka e në cilun me ta djetë. Në shembolës, kësa bot e bote për me marrë dhe ashë ma shprejtë. Aje trafa kur po gjegës në gëtonë. A ka nevojnë e bise du për lamë në teme tonën të shpija në sa në regull, a sa në regull, një. Tërë fa, a gjegë. Ka të unë shka ka gjegë? Gje. Ka të unë i kënë tërë, u kri. Pra, a, a, a e bojmë lafi në lamës arit e të shpijes e sa nërmës e të pëndrumit e jë. Ish gjegë centrala. Gje. Allah gjëllë gjëllë ka thonë, ku u bunë, ja u me i dhinë në e gjitha, zemra dhëtjen në ditë friguara, shketsuara dhëtjen dhët friguara shumë. Hafashi, kushka chen, kushka chen haman, haman. E pëse me sinin dhe kalirë A pësarua haqashja, pëse me sinin Kush ka qenë, kush ka qenë doktor Ndokërë se pak njëzë nuk kanë qenë të doktorit Yë të jetë me mjekët Pse ju mjekët Kërë vinë natë e ju Me la kontrolu kërë smuemi Hëman, hëman Drejtë për drejti E të irë një batari në dorë dë vëgël E në atë një apë e sinin GjatëlineEdit, na edhe nakshirin sin me i bagarit vogël. Ja mësinin çetër. Pseksu? O, nuk shoh datën e doktorit sinit. Që doktorit sini e përsin datën rregull. Po këti çetri po se punshin sin. Ja mam ku po gjikset sin po mëkëshir. Ja mam ku po i doar këti sin po mëkëshir. Ja mam ku po i dizanim tave sin po mëkëshir. E pse sin? Asa një ku, ku sot e çelisin. Edhe ta hapësinin tani ai vet. Ta lë baterin e vogël da mart të cilët janë nësi edhe i shafë mjeku në përmeta tive damorve e tim shëtësi e tim se sistemi i damorve në kejtë trupin është mira së është Pro kejtë mrena është ka ka në organizëm ku pu manifestoka pu manifestoka nësi mrena e që tash pro se nësi këta mjeku për dike e na nashka sh -na së jemi mjekë بسيني ناديم دشكا ميرا كان تو الله جل جلاله برسينين دشكام نهايه القران الكريم قافن يعلم خائنه الاعين كن ادي ترادتين اسينت الله جل جلاله القران الكريم قافن كن ادي ترادتين اسينت ادي سيني كور ترانتن ها دا راي ترانسان وا ديان كيف جذب سيف نا مسلمانا دشكا مين مي مي القران الكريم انا مين جابي انويم در قالوا يا علم وخايره العيون سيد بدنك يا مجيد فوق ري غكن شوم برا وتفصق افريكا ذمرس مسيدت ركياتيت ميكونه باجك وبنات بايك فور منا با امرينا فيش يمي فشركن في تميه انا مزاتي الله جل جلاله جماه المسلمين سوره النور القران الكريم جزء انتك لايك افون بسم الله <تصفيق> الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون قوة سمطار كورتش كولين ديرنا دي كوي كورتش كولين ديرنا دي كوي أكاني برداتير مران دير ممور لير مش بيين تكسيمة كثيرا تسلي كنمهي كني مبريد نيكو برابس مصدالة Keni me trokit Keni me prit një kohë Pra si më zdale Keni me trokit Regull Islam Me shpinë këthi me ka dera Eh që tash Që tash për po deli i zëti shpijes Shti kemi punë me tinit Që tash i zëti shpijes për po deli Hapa pini e në poteria Se të me dal Dë tira e me Dë tira jote Qka është kur dali i zëti shpijes të dera Më njëherë me fa Më ispari Të në hatë tës të njësu mëshin mrena beri sa zotrin nuk e ledhën nësi se nësinin e ati i shkryun të shka shkryun nësinin e ati i shkryun a ka dëshir në parimin se ku që jeti a ka dëshir ti me i mrena ajo ajo shka fola i ngoj a shkejt qeter a shka ka nësi aj a shkejt qeter pra njëri unë nësi mujtësh me hetua porrej Njërë nësi mëjtë është me e tu, apo fojt drejtë Njërë nësi mëjtë është me e tu, a, po si a donë, a nuk donë Njërë nësi mëjtë është me e tu, a këzu që i këshku, a mërzit që i këshku Kejtë këto manifestimet, në cëllën deti ka në këto Kejtë ka në këto në detin e sinit Allahu qëllë e gjelë unë ka fa në kërani kërim Pra zemë atë ditë në këhametit drive në prej shetsimit dhe, gë, dhe këto Shqetësimit, edhe hidrimit, edhe mos mirmaj qëzvet në vetëvetën e datë, prigës, edhe kjo manifestot në shiqimin e ative, së ato shiqojnë ditën e kiametit shumë këtsht, sitë ative është ka e në së dhe në ngusë me zemën, bro. Kuran i Kerim, Kuran i Kerim, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Allahu Gjellegjallu ka thonë On e di Edhe këtë trafësi sinit kër e ban Edhe këtë ka thonë nan e nënvizdojmë Edhe këtë e shkrujmë Kër këtë anë e kiprit mizabirin të dhera Me shfarësi e kiprit Edhe këtë e shkrujmë Edhe këtë na e registrojmë Edhe kjo në esër delë Këhur Qa ditë kërë dillës ti Edhe zemra jo dhe thjetë e frigua Edhe sitë e to të jenë të shtremua prej që që që që që që që që q të ndodhin se njëri prej neve kur qëtë librin e vetë të cilin ka me marë në esër dhe kejtë të mundë qëka i ka kri jeshtë ta orarit Allahut i ka ndal i ka ndal ajtë i shka pasë qefë në këtë dunjoh e zemra qatëherë është qëtëso qatëherë si të janë ndrishë e qëtë duhet kur diso të njëri prej lehe punë dhe nata jeshtë i pasë orarit Allahut qëllë lejëlelu kejtë atë i sojë që janë në esër në dam Që mërziha e shëtësojnë sinë në nësë Reqojnë me këshirë qëtë rëkon Me pëha qëtë rëkon Ja kulun A inna lë mërdu dhune fil hafira Që mësme u mërzi Që mësme u shëtë su zemra Që mësme u shëtë su zemra Që mësme u shëtë në kohënë Muhammed Musafat sallallahu aleyhi sallam A inna lë mërdu dhune fil hafira A dhe në në kemi më kësij Pratë në këto lëgjina jetë Hafira e dhe njëharët dhëtë këthajmëna ma t'i zdesmi të të të qarkullojt dhëtë njëllimë e dhe akunna i dhëman nakhira e dhe kër të bëmi këts i tëli pëshklujna Allah këts i tëli pëshklujn tëli këts pëshklujn Allahu qëllë gjelë alu i ka dhëllën këta jëtë këts këts pëshklujnë ku këts shka pëshklujnë ma Allah këtë këtë Ka gjemotin dërshëm Allahon kurani kerim neve në flet shumë shumë shumë presis Shumë në flet presis Mëna i qelëveshin në flet presis Ta thonë Arabët Ose jo Arabët kush do kohë Kur dille shikratin gjemot Edhe tjetësh Me në event një orë, tjë orë, tjë orë E event i gjitha si soj Që në beturinat e eshtreve Të kafshëve të së dhe të kanonë reglesinat Ka kalu një kohë shumë të gafë në biton Pa në sa ative kua mo Pa në sa ative asa A që mërështit që asa? E kura asa për alë të e kosit pra A ka me koh, e tëf, kosi, kipa, të birën midis? Ka me e dhimnit, qa, kosi, biren, quto, Allah, Allah, Allah, të birën midis? Ti që atë e unësh me po shumë pak një korë E të të të një që as i kosit që se ki pati Kura frinë frinë atë dimnit Që e kosit për atë birën për shkëllën Prej qëto Allahu që legjelariu prej qëto E ka mërë këta dhe neve në ka thonë Kura një kërim Shka kanë thonë arados jo musliman Kur ka zëri zbrit e i dhe akun në i dhamën nëkëra, edhe si që ki koti i cili ju ka shduk paltësa, edhe e ka ndru formën, e po fishklën në përbire në paltës, në shanë gjallënin i moska, për frimës valfju, edhe që ki në gjallët të krara, kësi qalëmi kanë pasë arabët, edhe kësi që ki qalëmi edhe soda, edhe në gja i netin tonë, në mesin e musliman me ka kësi njerët halat, që ka i tujnë edhe me ndojnë kësi sojit, se مروا قارنجال لونيهارة احجال الله كوته كان دمك شف بو قال زويني لكتو قانو تلك اذا كرتن خاصرة وان كيو الانجال يتطلم بو يپرزنتوهن القراني كريم يكن ثان قد اكوت تلك اذا كرتن خاصرة ما تكشتو بو بعد فراب وندوز كان ننرين امان فوقا قاكو سينيري وديرين كتها مروا قارنجال لونيهارة كيه قوت توسيان يان فارطا توسيان سكان قبتم Kush ka kontribute më të ndershëm? Kush ka kontribuar më shumë ti? Si njëri knisën që këtu më besu se s'ka nesër në gjallë. Ku ka kontribuar më shumë ti? Më të madhin kontribut e kanë dhënë filozofët lëndës filozofisë. Çka më thotë atë gjë për injalin? Filozofët kur folin, sti janë si të volunë hoj. Filozofët kur folin në shkollë, në për librat e vetëta, shkaptin për injalin. Edhe tikun i thërë ata, por përgojë njërin pa besimtar. Por mëvojë njërin çaptër. Për me qit për dinit, që është ka folin ato? E dhe qërë të ne kërti lezojnë të literatura e kujnë në një shëri majzë bramit, Allah, Allah, Allah, Allah, pa, pa, pa, pa, Shumë brejnë shte zgjeru, shumë kishtë të shku larkë, E umërë do t'ja së fjegoj një vi ku qish ka shku filozofi larkë. Që të ka dojnë ato? Thojnë shto? Ku shka lezu literësi, filozofve. Thojnë njeri ku të dhënete, hinë tukë. Mas nj Shëndrodhë në le Ma si shëndrodhë në le Bimë bim për mjë orën e ati Ma si të bere bimë atë pëmë Atë këstia, atë kumëla Atë këstis, atë elementet e njerit el gjali, E lëbë atë kumël Ki qëtëri i gjalli Shkoj të hajë atë kumëlën Kur të hajë këtë i gjalli atë kumëlën E panë të pritë dhe edhe ushim Ma si dhe të ki Një pjesë ati të përë Kishtë të hinë këtë njeri në dit Tore ki ka hinë Një fjesë ati njerit parë, me këtë njerit në ditë, ka një në tokë. Tore ka alë bageri, ka mërë dhe. Kur ka mërë dhe të vorët, ka mërë bloka. Kur ka mërë bloka, njone ka mërë shpijen. Pra ka mërë dhe të kolë dullarë, se shpijadat. A i qëtri, kur ato zërëzvele kataklisë, balkonë e lutit, a të të të toka ka hi një me njëzirë, e si përfashë a mërën si. A të mërën si, kur mësë mër Que jeito po de ficar aí põezer nosin, põe po lan, põe po sincarnosbo, era poder, pá. Pra, Babaja me le joti, se tem batizaje porje an bonna. Estiprei não, tem no na derrvar no, no, para ir derrvar, carburator para carburator de maus spos. É porque não não enjalo le hoje, mas se enjalo, tia, faz essa etiqueta. Aí parte lá, tá? Nhoni por te ledo é piuve, pineve por te ledo é nhoni. Ah, pá, pá, pá. Porque esta escola é larga. Beira, beira, beira, beira. Nem é que é escolar. Ka i në kohë për të i në fit. Në me larkash. Ekto, ekja, pra. E këta, e gjokë, nuk në gjallën pra. A e pade? A e pade shpar të lovijë e modhe. Po e të lovijë e modhe. E mirë shti. Shti po të pisë që bërësen pra. Jo t'i filozof jo, e, atë filozofët, jo t'i e gjallërmone t'i e po të shpjegojnë gjami. E mirë. Ni që për në gënë dërës në gjami ikëto. Shti një fëtarë kërës kojështë e shpjëja në e t'i hungjës sofrës iftarit. T'i hungjës sofrës iftarit. E t'asulmoj shtiloani për njësën e lërët. T'asulmoj të sofrën iftarit me kejt ato elemente taftish mrejna. Po të përës. E qka ka lidhja ajo me tije? Qka ka lidhja ato me tije pra? Aha. Qka të bojnë ato tije? Dë bojnë njëri me hetë e të me folë. Ku kanë qenë një ditë Ti e vë ato, një ditë ku këni qenë, atë kur s'ka pas të tokë, ku ishi një ditë pra? Jo, atë në na atë në falim që dhe apër i shte, e i lam filozofët mëne. Atë në, atë atë atë në sofër, shka për i hamë, atë të to këjësijat, atë a i nëte, atë benzini, një ditë kur kënë s'kemi qenë. E mirë, shte ajo një kejtë për mi tokë, pra? Por që këtë jemi të folë, e lë një ditë që së do të qeni. Pra s'ka pas, ka këtu gurdoja mesen fatka nji josh kafan ndrallihere po dall ka prezbit allah u porket prezbit kafan kuran e kerim be huwa ahwalu alayk ya fara ne panden e juve doni me mos po ka malku di ta ashem ne lese fara po ju me kuptu jo per allah jallal u me bosse zoti gurd anjale vitre kjanedit ati nuk i duhet ilaç ati nuk i duhet prashaq ati nuk i duhet mjet in ma amruhu idha arad shay an yaqul lahu kun fa ykon kurdon ai me boni pun i thofni melekes per me, laikes, me, bon, me boni pun ai melekes shrbin as mira la kune ban Allahu jalla jallahu shembu quranik kër, kër, kerim un vetem ismoni pun me boni mesdji jermave kafve dhe nukun as bot dshira ai hena sit fot a ikriat shekat e po pse po ndodhin bre hoc to pun pra pse po ndodhin kto mos pajtim pse po ndodhin kto gabime pse po ndodhin kto mos besime kto ndodhin per shkak se njeriu i i i i i, i kolos Në yon po më çar, në ti oy real, shkoban po imad jan aktsit në ban Allahu el-djalalu. M'po ji ne bak. Inshallah çka te ek ne registru. Po imad jan aktsit lidh an kompetenca te je trkuj? M'po ji ne kti. Po e po mirë be vlla, o fi mazaf. Tulin duj jan zje an. Ati do tan ka jor ti te ne keni me inshall, çipo zonuk ngjallena. Po ti es ato tan ka juk kurkush? Ke tampuna yote bela. Ke ta porqet pun atufori çetrukush. Ja më ja ja, do kemo arim prej tie. Zotri, do kemo arim prej tie. Ti po faliu qo in jalle anati pa da mermenia, ne nuk kemi tut, nukusha nuk thon ti e me in jall. Ti do ki e ai. Atis ka do thon jall në 4 qos. Atis ka ai, atis ka 4 jut para dharë. Do thon jall ditën e herë. Ti prast ke mar pjesë filozof para dharë. Ai ka zonë për para dharë disha. Trego na për para dharë që gati. Por ji ja filozof ve, a vetë. Mas ke spiegjimë ne as fodas ka fyejime mas ke spiegjimë ar zero mir tijez din pas bjegimin e par a tin pra ngjallën e ditë nuk din xha pra na jemi do vol për fuqin a ti isha a shkriu a ti isha emnina ka allah a ti isha ka kriju zogjo mas pier sin zogja as rinjar di tre kja me zogja allahun ka kaq bequllat ka thon çeshi do ndos kjo thon çeshi do ndos xhemo Innam ahia zëgjratën wahida Kjo do tjetë vetëm një frim Edhe qka ka shpirët ka dalën bitok Vetëm një frim E një melaikët e një një srafil O e melaikët frim Innam ahia zëgjratën wahida Kjo do tjetë vetëm një frim Si të cëla pjesë e trupit Me trupit e la dhe të rinjalo Kanë sonë nërëzit Edhe stojnë prapë Për të angojnë këtë tes Në ratë ju e ndështë ta mazdarëke Njërë dit, au bre, au bre shfarë spjegimet, katastrofalet, pakuptushme, shfarë spjegime abstrakte, interesant, shumë be komplikimi maë. Po mirë me vlashtif, bole se, ka shkun nëtë, ka shkun kajti, ka shkun kumë, ka shkun, qështu bohën këto? Në spjegim shumë shkurt, në njerë i për juve i kanë 100 kilogram. Njerë i për juve i kanë 100 kilogram ka i, për shloja maë. Maës një dhali vdu, ka thonë, eee, eh, unë një të shine një kjillet ka maë. Mirë, në regullë. Allah i shëmëdetin të lartë. Masë një atrapë më i vej kemi taku. Kërë për e shofë me menzija kemi njoftë. Po e me ke pantolët me do. Që ke jivrë ti? A, a, hoqë. A s'kenia? Jo, po jam kërëm dhe shumë i smutë. Që ke pasë? Kam pasë sulën të barkët, kam qenë shumë i smutë. 33 kilogramë kam rao. Po shti sa ke mehti, po t'i thadhe 100 kg një dit për shtit për shtit pash një dit 100 kg, thadhe Ja, shti i kam shtadhe 13 kg kam rapi shtë këshëndetit A, ah, shti, une du me t'pyt një sen, pra Shti du dhe t'pyt një shka A e konë të mjeku? Po, jam konë, jam konë Shka s'tha? Më tharë me pi hapa e kishin emnin e glanil Shumë mirë Shka i thadhe mjeku? A i thadhe falimder për diagnozë falimderit? Shketa duhet të bandë vetën Duhet të falemi në rëshë në regull Kure kimi pa mas tre mujve qërë Fatën e dit Mas tre mujve qërë Tërë të kërarë Së për jëzishim të eshet Kapë leqera Por shtishka mu po me ti Një qëshin e tre mëllë t'jilë Ape duhet t'pijt t'shkashni Shtipash shti duhet t'pijt t'shka me në nësishum, qito, shtal, qito 30, 40, 30 kilogram, në në të të fa, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Kuri pasi një qenë, tre lesh shkura, po. Shti kanar 45, qenë ka treja. A qëto janë, a qëtoj, qëtëra janë këto? Kur të gaboj, në njoj, soj, po, jopë, qëto kile janë ato. Po, qëto kile, si tjetë gjumi për natë, që a i promit. Kur bimë nga me fletë. Kur bimë me fletë, sa në të shkatëvej në natë, a gjumi a që a i promit, a në qëtër? A gjumi a që ka zetë i e. Si tjetë që promit, a i promit, sa shë dhe promit në trib Ti thaj jumi promise, saunt, prom ska ke flet me ta. Sotu te, atar en chap daki dut me zo. Sa vindri jai, he vindri jai ven, sa te me lleteni daki kta fan der. He prena la zed die, ku zai chap e, prank. Prom ke fletni me lleteni daki kim deshak, sot te me lleteni daki gon te chel der. Te chel der, trak. No. Tan. Projeje ye tun pezeni minut. Ton pezeni minut, dus jumi promise. E mira, ai promita, yo i promit. O oh, laje, kto ja knejt svit edhe prečita da na mersiť, pa pla u jelle gelen uto sinit gali onai ti mej vrizuval laje, poberan pesn pesn. Do tranja, tranja. 40 kg me asherbim, i pla u jelle gelen uto ti ti shtege mej vrizu. Nemati mali Allah, i pa pjegushum, i pa pjegushum. Te kilogram, te kilogram fuk vem. A kilogram te tojan, ja to moćbi da tre triem do kilogram gerishti. Jo, to ta kilogram te ri, e ri. To kilogram gerishti. E ti a, qëtër i a qaj. Ule, që të budu me. Kilogram të ishin trite, kjo ngër, qëtër ështim, kjo ngër brovnit, kjo ngër urit, kjo ngër sheqen, kjo ngër lakën, kjo në buk, vrek, për në vend të bukë, gjivrek, pi. Qëra kilë, qëtër qe, ështim, kjo ngër. Ndhe të këllë pra. E ti a, qëtër njeri i a qaj njeri. E ti, me marun letër njëftimi, e dhënë marun na për 70 gram letër njëftimi. Për 70 kilogram marun asht letë vetë një se kam pasur nitë çira i çetrë njëriakon shtit kam 70 kg marrëm në letërë vetëm 70 kg mendru pa pasaportën duhet me shkum të oficiarin me ndru të certifikatën ja ti rande 4 kg i venden çnë të rret çaj hazani di drekja me dit u bën për elementë vetu autobusë për çaj elementë jetam ka u daktizë ka u, u daktizë na ti e këni më të ngjall para allah dhe gjele lelellu mupurdit më ndej tash çaj më ndej tash çaj Fë evet. i dha hum bis sahira, mësë kësa i frimje njerëzit kalmedal pë gjithën bë një tokë. Sahira, i këthonë Allahu Jelle Jelalu, di këptime i këhë. Sahira, i pari këptime kërbet, Rasulullah a.s. kanë thonë, ma hësë sahira. Shka është toka, në të cilin nëtët rinjallëmi. Ka thonë, i hë ardhën bëjda, a toke barë. Toka, në bitë cilin nëtët rinjallëmi, ka thonë, rasulullah a.s. Pse, pse, pse, pse, pse, pse, pse, pse, pse jo si këtu? Jo, gjëma, këtu në tokë asme njëra, përshka këse elementat shërbise, të të letë i shërbëj njeri u në ketë jetë, jë prezente. Këtu ka sërrit, ka përtu të sarit, këtu ka të zi, ka për të gjëna të zi, këtu ka të kuqë, ka për të gjëna të kuqë, këtu ka të sarit, ka përto ka të sarit, këtu ka të sarit, ka limanë, ku çka skankë dunë këtu ka lloj lloj ngjira dhe vendin lloj ngjira të ushqimit atë ka jetë edhe ka pa jetë nji të thot prej ne unë spërndin jetë do çagrin bazar jo pleinë ai ka të thit pa jetë haq deri këin bazar jo molin xogun nuk e ha për vetëfar ha këin bazar jo godulin bolë rahatamil këin bazar për kë kto shka i hanë i kanë ngjira të veta edhe tokat ashtu këtu i kanë ngjira të veta për shkak se ti ja stadium jete Kur se ditë në kiametit, për të ngjira nuk ka nevoj, për shtadion në logarie. Dur me pasë në ngjira. A gjë kulluin top? A gjë kulluin top? Kur dalë njëzët e një burë, tëllë i pëllurën më mirë, me pitullurën, a i vendi kulluin top, a gjë, a në ngjire ka shumë ngjira. A këni pasë dikone lëbet kuqë, më avi, zi, jeshil, barë, qëshit, qëshit, ka në ngjirë, fushë betenje. Fush beteje, dhe thot, për kej duhet me qeje në njajë. Mëstuja i nëzër, e, eh, po, ju e dhatë golë këton, a, a bash ju kër e dhatë golë dodhe a ju vindë kushën, të ishna ka nune ati se në jitke. E, eh, ju ka rëshiti a ju një a parë, përse, bërës ku rëshiti a ju një a ti ka parë. Jo, ja, për ty e shilë, për mu e shilë. Për ti një një një dhe, për mund një një një dhe. Për ti gjash dhe ilë presjoni, për mund gjash dhe ilë presjoni. Për ti bikë shi, për mund bikë shi. Për ti unë të lujt e në borë, unë lujt e në borë. Ama unë të mujta. A ti pëse të mujta, unë unë e lujta mami. Por qa, ama tokëra për kejtë ka njëjtë. Allahu Jelle Jelaluk, a thonë fej i dhe gëmë, bitë sahira. Jo këni me u bërë hasër, ditë në k Kuptimi tjetër i fjalës sahere, a e kuptojmë Iran, kto do të thosë dhe shërbeson dhe çot? Nuk ka fjalë do të thosë dhe shërbeson dhe çot. A e kuptojmë shëmiran? Në këtë kuptim i saj Iran, po çka kanë ndoll. Inshallah ne nuk na ndoll si zojë, ne e bën zot inrize, ne e bën malet fak. Sahera, i thonë jemat ndarshim, kogos me të cilën ti nuk flan. El insanus saher, aç ai ka gjithnatën kanë një çut. Sahera, i thonë atarafat Me festu di shka në osëm Me ngu muzik të rinë sabah Me bo fesat të rinë sabah Të ulematë andrisha Sahra të ulem Me dhu shkenc të rinë sabah Të fesat qita andrisha Me bo muzik e rakit të rinë sabah Krijezore me nejë qutash Sahra Arabisht një dojnë Sahra Elfej dhe hum bi sahra Ke mundja u naktok të bar Në të cilën prej der të vetua Shumë gat nuk kam e të zonë gjumi Sahra të afrod Dë në talë me të ndodhë helbet grat goma traz vudit tentatule neke por shkak se logaria jote alo lukas definu prek te lus grup dot jesh katfon fjalte fundit dersi cot katfon kush ash mai fort ghet dunjo mai fort ghet dunjo kush katfon mai fort ghet dunjo bikeni azarmi konfon certjo zarmi nishimui uja mai fort katfon la kana forte ui katon kana forte ui sicja kusha free ma Fit si amore detin banave dhe ban hor. Ëj gjiz ditën jetë natën e përplasur për brengja që fethoçë. Mai fort. E thonë, "A ka më të fortë hala se prima?" Thonë, "Ka, ka. më të fortë se prima ka." Ku janë? Po kodra. Të dha bizianë ul free. Pa pikur free hera ajo çati, s'e ka xhumë madane. Tora ka më fort se kodra hala Këtë, ka, thonë çishja. Drejtja toku. Ngobe. Ti gjesh mi tash në vecjinë. Ky gjinin var. Këtë, ka lutë la koda. Ka alla da force. Drida e tolka ka thon. Aka alama fort. Ka thon ka alama fort. Kusha i don jumi, fletin erin top, drita toka za bani kurzo ot hetskiš na ninska isbo. E von aka alama i fort peki, von e don jua alama i fort peki, ke duni e kampiona. Kusha. Von galia, jet naten esedit na von vore skret. Sere flet, bened flet, kal flet, jet naten. Kujtoa dje, kujtoa ka. I daria paria buka u i tuli, banava meramazani fitra, ze tjape hadi hoja. Dhe nga lja, edhe me e fortë. Në të be me flitë, gjithë në atë në rësutë. Allah, eh, dita kë jametit, nisë i fatë prejkët në cilsi, prejkët tive cilsive këtën ka. Mësë me mujtë me flitë. Për shkak se logaria jote, halasë ka morë funë. Lillahi l-fatëa.